אוקיי, okay, אז בשיעור הראשון שלנו, אנחנו קראנו לו תורת הקורבנות, הבעיה והפתרון. אנחנו דיברנו על נושא המוות, שכבעיה מאוד מאוד גדולה, בעצם הבעיה הגדולה ביותר של האנושות, שאלוהים היחיד שיכול לתת לה פתרון. ואנחנו בדקנו את הפתרון שאלוהים נותן. ובעצם אנחנו היום נבדוק על, את אלו שאלוהים נתן להם את הפתרון הזה ואיך הם נקראים, אוקיי? אז אנחנו נשאל קודם כל שאלה ראשונה, מדוע סליחת חטאים התקבלה על ידי דם בהמות ולא דם אדם? מי יודע? מי יודע? למה לא להקריב אדם? למה, למה דווקא חיות? למה חיות צריכות, דם של חיות בזמן? כי אז גם צריכים לקנות את הארבע לדם. למה? לא, התשובה היא כזאת, רק יצור ללא חטא יכול להיות לקורבן על חטאים. חיות לא חוטאות כי הן לא יודעות מה זה נקרא לשמור את דבר אלוהים. הן טהורות במובן הזה שהן לא חוטאות במודע. החטא פוגע בהן, הן חלק מהבריאה של אלוהים. הן גם מתות. אבל, אבל חיות אינן חוטאות, לכן הן יכולות להיות קורבן על חטאים. אי אפשר שמשהו חוטא, היא תהיה קורבן למה שהוא חוטא. צריך להיות משהו ללא חטא כדי להיות קורבן על משהו אחר. אז התוצאה של סליחת חטאים בחיי אדם קובעת את האדם הזה בזהות חדשה. מי יודע מה זהותו של אדם שנקבע עליו שהוא אינו חוטא, שקיבל סליחת חטאים? איך זה נקרא בעברית? כינוי ליוסף הצדיק, יפה מאוד, צדיק. Uh, העובדה שחטאים של אדם נסלחים מכריזה עליו כאדם צדיק. הכתובים מחלקים את כלל בני האדם לשתי קבוצות, הצדיקים, שייכות שלהם לאלוהי ישראל, והרשעים, חוסר השייכות שלהם לאלוהי ישראל. זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. יש את אלוהי ישראל, יש את סך כל בני האדם, שמתחלקים לשני קבוצות, צדיקים שייכים לעם של אלוהים, אלה שהם רשעים בעצם, כל שאר בני האדם. הרשע שבהם בעצם מהווה, הרשע שלהם מהווה את העובדה שהם לא שייכים לאלוהי ישראל. הם פשוט לא נקיים מחטא ולכן אינם שייכים לעם שלו. מי שלא רוצה לקחת למשל את תורת הקורבנות שאלוהים קבע כמשהו פרומיננטי בחיים שלו, כמשהו יציב ומשהו שהוא מאמין בו, אז בשבילו סליחת חטאים זה לא אופציה. זה לא אופציה, זה נשמע פרימיטיבי, זה נשמע משהו שאנשים היום הומנים לא רוצים שמישהו אחר ישלם על החטאים שלהם, אלא הם בעצמם ישלמו, אומרים למה שמישהו אחר, אני, אני אשלם על החטאים שלי, אני לא רוצה שאף אחד ישלם על החטאים זה לא מה שאלוהים קבע, אלוהים אמר אם אתה רוצה שיסלחו חטאיך, מישהו אחר צריך למות במקומך. זו השיטה שאלוהים קבע, דם טהור תמורת דם טמא, אוקיי? אתה מקבל בסופו של דבר ישועה על הדרך שאני קבעתי, לא הדרך שאתה קבע. אז שאלה הבאה, מה הכתובים מגלים לנו על אנשים צדיקים? דבר ראשון שמגלים לנו, בראשית שש אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. הכתובים מתארים את השייכות של נוח לאלוהים על ידי ההליכה בדרכו של אלוהים. מה שהפך את נוח לצדיק זה לא היה המחשבות והכוונות שלו, אלא המעשים שלו, המעשים שאלוהים בעצם הראה לנוח כמעשים של אלוהים, בדרך הזאת נוח הלך. נוח אלוהים קבע שהוא צדיק על פי ההחלטה שלו ללכת בדרך של אלוהים. אבל השאלה היא כזאת, האם הקביעה שנוח היה צדיק גם קבעה שנוח היה נקי מחטא? האם הוא היה מושלם? האם לא היה לו חטא? היה. היה, אנחנו בואו נקרא את זה עכשיו ונראה איזה, איזה חטא היה. בואו, ויחל בפסוק 21, 9-21, נוח איש האדמה והייתה כרם. וישת מילה יין וישכר ויתגל בתוך האהלה, בתוך האוהל שלו, נוח היה איש צדיק אבל לא נקי מחטא. החטאים שלו הם היו חטאים שנמחלו על ידי שיטה שאלוהים קבע. הם נמחלו על ידי הקרבת קורבנות לאלוהי ישראל. הכתובים קושרים את כל סך בני האדם לחטא. ואנחנו תכף נראה את זה אם אתם רוצים תרשמו או שאתם תקבלו גם את ההקלטה וגם את ה... כל בני האדם הם קשורים לחטא. אנחנו קוראים בתהילים 14, פסוק 1 ו-3, חדש 3, למנצח לדוד, אמר נבל בליבו, אין אלוהים, השחיתו, התעיבו עלילה, על אין עושה טוב, אדוני משמיים השקיף על בני האדם, לראות היש משכיל, דורש את אלוהים, פסוק 3, הגביעה היא שלו. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. Okay? אתם שמים לב שהדברים שדוד כותב פה, ותהילים הם מאוד מאוד ברורים, אלוהים מהשמיים משקיף על בני אדם לחפש, האם יש מישהו שהוא משכיל, דורש את אלוהים, וכתוב שהכל יחדיו נאלחו, מה זה המילה הזאת נאלח? במילים אחרות התלכלך, אוקיי? Okay? להיות נאלח זה מישהו מלוכלך לעשות מעשה נאלח לעשות מעשה מלוכלך אוקיי okay? אז כתוב שהכל כולם יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד אוקיי okay? סך כל בני האדם הם שרויים בתוך החטא אה, מלכים א' פסוק, פרק 8 פסוק 46 כי יחטאו לך פה שלמה המלך אה, מדבר אל אלוהים בחנוכת בית המקדש ואומר, מדבר לאלוהים ואומר לו, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, אין דבר כזה. וענפתא במולדתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ האויב רחוקה וקרובה. בקיצור, יש גם תוצאות לחטא, זה לא רק שאנחנו חוטאים, וזה משהו שאנחנו חיים איתו, שזה תוצאות לא פשוטות. ביהדות, דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת, מקובל להאמין שיש אנשים שהם מעל לחטא, אוקיי? שאין בהם חטא בכלל והם נקראים צדיקים, אוקיי? למרות שחלקם מזמן מתו, הם עדיין נחשבים לצדיקים. והצדיקות שלהם יכולה אפילו, אני לא רציתי להביא לכם את הכל פה, כי הם, הם, הדוגמאות שאני אביא הם בעצם מאוד פשוטות, הם קובעים שאנשים צדיקים יכולים לשנות את דעתו, יש להם כוח. לשנות את הסמכות של אלוהים. אם אלוהים קובע משהו, הם כל כך צדיקים, שאלוהים בעצמו אמר, הם כל כך צדיקים, ולכן הם יכולים לשנות את האדם. אוקיי? אז אנחנו רואים שבעצם הצדיקות שמדובר עליה, שהייתה לנוח, היא לא הייתה צדיקות של אדם מושלם, אלא הצדיקות שלו הייתה זה שהוא בחר ללכת בדרך שאלוהים אמר, נכון? נוח התעקש ללכת בתמימות. שכל סך האנושות האמינו, אוקיי, שהוא טועה, הוא בנה תיבה, נכון? והוא החליט לעשות את מה שאלוהים אמר. ובסופו של דבר, אה, הוא ניצל. שימו לב, תהילים 51 שבע, כתוב, הן בעוון חוללתי, מי פה מדבר? דוד, נכון? זה תהילים מאוד לא, לא פשוט היה לדוד לכתוב אותו. זה אחרי ש... אלוהים אה, בעצם הוכיח אותו על זה שהוא לקח את בת שבע, נכון? כתוב בפסוק שבע, הן בעוון חוללתי ובחיתי חמתני עמי, דרך אגב, שניהם זה אותו דבר, שני הדברים האלה שאתם רואים פה, שני החלקים של הפסוק, הם אותו, אותו דבר במילים אחרות. בעוון חוללתי, מה זה המילה הזאת חוללתי? לא. חוללתי זה אה, נגרמתי. נהייתי, אוקיי? Okay? Yeah. אלוהים הוא מחולל את העולם לקיום, אוקיי? Okay? Yeah. מה? אוקיי? Okay. אז כתוב, הן בעוון חוללתי. מה זה בעוון חוללתי? נולדתי כבר בחטא. ואותו דבר הוא אומר בחלק השני, ובחט יחמתני אימי. מה זה יחמתני? כי נכנסה, שעדיין כשהוא היה בבטן שלה, הוא כבר היה בחטא. זאת אומרת, הוא חוטא עוד לפני שהוא נולד אפילו. החטא הוא כמו... מחלה ממארת שנמצאת בתוכך והיא גורמת לסימנים של החיצוניים של המחלה להופיע. בן אדם נולד כבר כשהוא חוטא והתוצאה של המצב הזה היא האזהרה שאלוהים הבהיר את האדם. החטא שנכנס לעולם היה עם אזהרה. ביום אוכלך ממנו תמות, נכון. המוות מאז עבר בתורשה מאדם לאדם. התוצאות של החטא עברו בתורשה מהאדם הראשון עד לימינו אנו ועד לחיים שלנו בעצמנו. וזה דבר שאנחנו נולדים איתו, זה דבר שאנחנו נולדים איתו. שימו לב, בספר יחזקאל, פרק 18, פסוקים 4-9, הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה. הנה זה אותו דבר, אוקיי? במילים אחרות. בשפת התנא לי הנה שווה לאותו הדבר, לא שונה. הן כל הנפשות אה, לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות. Okay? ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה, אלה הרים לא אכל ועיניו לא נשא את גילולי בית ישראל. ואת אשת רעהו לא תימא ואל אישה נידה לא יקרב ואיש לא יונה חבולתו חוב ישיב גזלה לא יגזול לחמו לרעב ייתן וערום יכסה בגד ונשך לא ייתן ותרבית לא ייקח מעוול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש מה כל הדברים האלה שקראנו עכשיו? זה דרך של אלוהים נכון? נכון אלוהים פה מראה חלק מהדברים שהוא מצווה על העם שלו ללכת בדרך הזו ואז הוא אומר בחוקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת, צדיק הוא, אוקיי? אז כל מה שאתם רואים פה, בעצם מי שהולך בדרך הזאת, שהוא לא עושה את כל הדברים האלה, אלוהים קובע אותו כצדיק, נכון? זה לא אומר שהאדם הזה הוא אדם מושלם, זה אומר שזה אדם שהחליט לחיות את החיים שלו בהתאם ל... לדרך הישר, לדרך שאלוהים קבע. צדיק הוא, חיו יחיה, נאום אדוני. אנחנו חייבים עוד פעם לציין שאת הצדיקות של האדם, מי קובע אותה? אדם אחר? האם את יכולה עדן לקבוע אה, את ארתור כצדיק? אתם יודעים שזה מה שהכנסייה הקתולית עושה? וגם חלק מאוד גדול מהיהדות? הם לוקחים בן אדם מסוים והם אומרים, הוא צדיק. נשים אותו בתמונה בבית. נשים אותו... אה, קמע בכיס. אתם שמעתם פעם על קמעות שאנשים לוקחים בארץ? אולי ראיתם אנשים שהולכים מתמונות של הבבא סלי בכיס וכל הזה? ראיתם פעם? כן. אז זה, זה כמובן הם מראה שהם חושבים שאדם יכול לקבוע מישהו כצדיק. כל אפיפיור מגיע מצב שהוא הופך להיות לקדוש, זאת אומרת לצדיק. על ידי אדם. הם קובעים, עושים ועדה, אומרים, הם מחליטים. איזה מין קתולי שהוא היה קדוש באיזשהו מקום, יהפך לפסל. והפסל הזה מייצג אותו. אני לא יודע מה אתם שמעתם על זה, אבל ממש, הפסל הוא עובר מהוותיקן, מביאים אותו לוותיקן, האפיפיור מברך את הפסל, אוקיי? ואז ברגע שהוא מקבל מעמד של קדושה, הוא חוזר לכנסייה לה, שלו, ואז אנשים באים לבקש ממנו דברים, משתחוות לפניו, לפנות אליו כצדיק. כי הם קובעים בעצם את הצדיקות של בן אדם. אבל אנחנו... חייבים לציין שצדיקות נקבעת רק על ידי אלוהים ודווקא התנאי לאדם להיחשב לצדיק לא תלוי בכוונות שלו אלא במעשים שלו אלא בדרך שימו לב שאנחנו רואים את זה פה אין פה שום עניין של כוונות בכלל אין פה כוונות ממש פה יש את הפועל כל הזמן מה שאתה עושה לא, מה, לא מה שאתה חושב ולהיחשב לצדיק תלוי רק במעשים אם המעשים של האדם תואמים לחוקים ולמשפטים של אלוהים, אז אלוהים קובע אותו כצדיק. אתם שמים לב? ודן אותו לחיים. זה דבר שהוא יוצא ישר מתוך הדברים. אלוהים קובע אנשים כצדיקים אם הם עושים את מה שהוא אומר. מה אתם אומרים על זה? זה קביעה נכונה לדעתכם? אלוהים קובע אנשים כצדיקים אם הם עושים את מה שהוא אומר. אתם מבינים את זה ממה שכתוב פה? כן? אלוהים קובע אותך כצדיק אם אתה עושה את מה שהוא אומר. אוקיי? נכון. כי זה באמת ככה. אלוהים פה הוא השופט. הוא אומר, כל הקטע הזה זה אם, אם, ואז, מפה זה אז. אוקיי? כל הקטע הזה, החלק האחרון, זה אז. אם, אז, צדיק הוא, חיו יחיו. אלוהים מדבר פה כמו שופט. נכון? עם סמכות גדולה. תעשה את זה, תקבל את זה. לא תעשה את זה, זה משהו אחר, בואו נראה. ואמרתם, מדוע לא נשא הבן בעוון האב? והבן משפט וצדקה עשה, את כל חוקותי שמר ויעשה אותם חיו יחיה. אלוהים עונה, הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת רשע עליו תהיה. והרשע כי בכל מכל חטאותיו אשר עשה ושמר, אתם שמים לב את המילה הזאת? ושמר את כל חוקותיי ועשה משפט וצדקה, ועשה, אוקיי? שמר, עשה, משפט וצדקה, מה יהיה לו? חיו יחיה, לא יאמור, אוקיי? אז גם למשעים של העולם הזה יש הזדמנות כל עוד הם חיים. הם לא חייבים להישאר בסטטוס הזה. בן אדם שמגלה שהוא לא הולך בדרך של אלוהים, והוא רוצה לחיות, בעצם הוא משנה את דרכיו. למה הוא מתאים את הדרכים שלו? לדרך שאלוהים קבע, נכון? אלוהים קבע את הדרך הזאת והוא הולך בה. ואז, שימו לב מה אלוהים אומר, פסוק כ"ב, כל פשעיו אשר עשה, לא ייזכרו לו. הכל נשכח. היית רשע, עכשיו אתה מתחיל דף חדש. שכחתי את כל מה שעשית. ייזכרו לו בצדקתו אשר עשה, יחיה. ואז אלוהים שואל שאלה היפותטית, אכפוץ אכפוץ מות הרשע, מות רשע נאובד אדוני, הלא בשובו מדרכיו וחיה. אנחנו רואים פה עד עכשיו מה שלמדנו, שני זהויות שונות. אלה שהולסים את מה שאלוהים אומר, הולכים בדרך שלו, ואלה שמתעלמים ממה שהוא אומר, והולכים בדרך שלהם, אוקיי? עכשיו, הזהות שלהם היא נקבעת אוטומטית. על ידי אלוהים, לא על ידי מישהו אחר. אתה מחליט אם אתה תהיה צדיק או רשע. מה אתם אומרים על זה? את יכולה להחליט אם להיות רשעית או צדיקה? את יכולה להחליט, נכון? אוקיי. זה של החלטה של האדם להיות רשע או צדיק? כמובן. אם אתה יודע את מה שאלוהים קבע, את המשפטים שלו, את החוקים שלו, יש לך אפשרות להחליט אם אתה רוצה להיות רשע או צדיק, נכון? ואלוהים פה אומר, אני לא רוצה שאתה תמות. אם אתה תחזור בתשובה, אתה תחיה, אוקיי? אז השייכות לעם של אלוהים משייכת את כל מי שמאמין באלוהים ועושה את מה שהוא אומר, אוקיי? שומע את, את מה שאלוהים אומר ועושה אותו, שייכת אותו לעם של צדיקים. דרך אגב, כל העם של אלוהים שיהיה אז במלכות אלוהים, כולם יהיו צדיקים. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. לא יהיו רשעים וצדיקים ביחד במלכות אלוהים, יהיו רק צדיקים וזהו. והצדיקים זה לא מי שהם יקבעו את עצמם או שאדם יקבע אותם, אלא על פי אמות המידה של אלוהים מידת הצדיקות שלהם תקבע בעצם את השייכות שלהם לעם שלו ואת השייכות שלהם למלכות שלו. המוטיב של הסליחה של אלוהים בתורת הקורבנות קשור למושג צדיק ורשע. כדי שאדם ייחשב לצד... כצדיק, או במילים אחרות לעם של אלוהים, הוא חייב ללכת בדרך של אלוהים. אין דבר כזה שצדיק הולך בדרך אחרת ולא בדרך של אלוהים. עכשיו, האם יכול להיות פה מצב של הטעיה? האם אנשים יכולים להיות מוטעים כדי לחשוב שהם הולכים בדרך של אלוהים, אבל בעצם הם בוחרים בדרך של השטן? ובכל זאת הם חושבים את עצמם לצדיקים? לחלוטין, וזה עד כדי כך מזעזע אותי בעצם בכל פעם מחדש, לגלות שאלה שדווקא שחושבים את עצמם לצדיקים הגדולים ביותר, הם הרשעים הגדולים ביותר. הם בעצם עושים הפוך ממה שאלוהים אומר. לחלוטין, אם אומר משהו, הוא אומר משהו, הם אומרים בדיוק הפוך. והם קובעים על עצמם של צדיקים, שהם בעצם רשעים. אז איך הם הגיעו למצב כזה? זה מצב של הטעיה, של רמאות. מי הוא המטעה הגדול? מי הוא זה שאומר לאור אה, חושך ולחושך אור? למתוק אומר לזה אה, מר ולמר מתוק? השטן. השטן הוא גורם לאנשים ולהטעות, הוא מטעה בעצם, שהצדיקות שלהם יכולה להיקבע על בני אדם. ולכן כשבני אדם בעצם קובעים על מישהו שהוא צדיק והם לא מבססים את הקביעה שלהם על מה שאלוהים אומר, אלא על מה שבן אדם אומר, מה התוצאה? שנקבע על אדם כצדיק בזמן שהוא רשע. אני חושב שזה... עם איוב זה... עם איוב. תמשיך. איוב, אני חושב שזה... מתאים. מאוד מתאים. אוקיי. נכון. כי איוב בעצם כתוב שהוא היה איש תם וישר. לא, שהחברים שלו הגיעו ואז התחילו. נכון נכון עכשיו אני מבין אותך כי אני לא מבין איזה כאילו אתה הולך. הם התחילו נכון נכון נכון נכון נכון ואז הם אמרו לו כאילו אתה אתה בעצם אתה לא צדיק נכון נכון נכון ואז הוא אמר אני בעצם שקלתי את כל המעשים שלי ואז אני נכון בבקשה פנטסטי <עת> ואז, <עשה> ואז הוא עשה, ואז הוא שוקל ושוקל ושוקל ושוקל, ואז הוא אומר, ואז, ומ, ואז הם אומרים לו, אבל אם אלוהים היה שוקל נכון. את כל הצעדים שלך, אז, אז הוא היה נותן לך פי שתיים ממה ש... נכון, שאתה תפתחי רגע באיוב, בסוף, מה אלוהים אמר לחברים, אנחנו נקרא את זה עוד מעט, מה... זה פנטסטי מה שאמרת, בדיוק, דרך התשובה <עת> של אלוהים לחברים של איוב, אנחנו נגלה בעצם את מה שאתה אמרת עכשיו, <עת> שזה מה אלוהים אמר. <עת> Aha, נכון מאוד, אז תשימו לב, הספר. נכון, שכדי שאדם ייחשב כצדיק או במילים אחרות לעם של אלוהים הוא חייב ללכת בדרך של אלוהים לפי הדרך שאלוהים קבע, תהליך החזרה בתשובה הופך אדם מרשע לצדיק, נכון? בעצם משנה זהות, אדם מחליט להפסיק ללכת בדרך שלו ולהחליט ללכת בדרך של אלוהים זה הדרך של חזרה בתשובה שהופכת אותו בקטגוריה, קטגורית, הוא מפסיק להיות רשע ומתחיל חיי צדיקות, אוקיי? זה לא אומר שהוא מושלם. עדיין יש לו חטא, אבל הוא מביא את זה כקורבן לאלוהים. והוא בא ומתייסר בקשר לזה. הוא, את החטא שלו בעצם, משווה, למה הוא משווה? לדבר אלוהים. זאת אומרת, הוא משווה בעצם את הרע שיש בו למה שיש בדבר אלוהים. ואז הוא אומר, חטאתי, זה לא טוב, אני לא רוצה ללכת זה לא אומר שהוא בן אדם מושלם, אבל הוא מביא את החטאים שלו לאלוהים, למחילה. וזה מה שהופך, זה עושה את ההבדל בין רשע לצדיק, שרשע לא עושה את זה בכלל, הוא אומר בכלל אין אלוהים. בואו נמשיך לקרוא, פסוק 27-32, אנחנו דרך אגב כל הזמן קראנו עכשיו בפרק 18. ובשוב רשע מרשעתו, אשר עשה ויעש משפט וצדקה, הוא את נפשו יחיה. ויראה וישוב בכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה, לא ימות. ואמרו בית ישראל לא, תיתכ... לא ייתכן דרך אדוני. הדרכי לא ייתכנו אלוהים אומר, בית ישראל הלא דרככם לא ייתכן. לכן איש כדרכיו, עכשיו תשימו לב איזה דבר חשוב פה כתוב, פסוק שלושים. לכן, אוקיי, איש כדרכיו אשפוט אתכם. יש לנו בפסוק עשרים ותשע ופסוק הזדמנות ללמוד על שתי דרכים שונות. בית ישראל אומרים לא ייתכן הדרך שלך, נכון? הם אומרים לו, הדרך שלך לא מקובלת עלינו. ואז הוא אומר להם, הדרך שלי לא מקובלת עליכם? הדרכיי לא ייתכנו? הדרך שלכם, במילים אחרות, הדרך שלכם לא תיתכן, לא שלי, שלכם. לכן, אני אשפוט אתכם לפי הדרכים שלכם. אם אתם תחליטו ללכת בדרך שלכם, איך אני אשפוט אתכם? לפי מה? לפי הדרך שלכם, אבל אם אתם תחליטו ללכת בדרך שלי, אני אשפוט אתכם לפי הדרך שלי, אוקיי? זה הבדל בין דרך של צדיק לדרך של רשע. דרך של רשע ללכת בדרך שלו, דרך של צדיק ללכת בדרך של אלוהים. אתם שמים לב? לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל, נאום שובו והשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש. ורוח חדשה? איך, איך בן אדם יכול לעשות לעצמו לב חדש? למה אלוהים מתכוון שהוא אומר תעשו לכם לב חדש? אתה יכול להגיד לא לו תסלח לי, הפעם ביקשת קצת יותר מידע? נכון לא, או לא. לא? אני יכול לעשות לעצמי לב חדש? למה הוא מתכוון שהוא אומר, תעשו לכם לב חדש"? תגידו לי אם אני טועה כשאני אומר לכם את זה. תתקנו אותי אם אני טועה. זה לא תחליטו ללכת ולעשות, תחליטו שאתם רוצים חיים חדשים. תחליטו להיות צדיקים. תחליטו להפסיק להיות רשאים, נכון? מי נותן לב חדש? אלוהים, נכון? אבל מה, מה החלק שלנו בלב חדש בעצם? בהחלטה, נכון? אנחנו מחליטים לבחור בדרך חדשה, ואנחנו מחליטים ללכת אה, לפי אה, הדרך של אלוהים. הרוח היא חדשה והלב חדש. ואז בעצם אלוהים שואל, למה תמותו בית ישראל? תפסיקו, תשליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם. ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? ואז בפסוק ל"ב, כי לא אחפוץ במות המת, נאום אדוני, ש... והשיבו וכיהו. <coughs> זה הדרך שאנחנו רואים שהיא uh, מאוד uh, uh, ברורה, היא לא, היא לא דרך uh, שקשה לאדם להבין. אתם יכולים לקרוא את זה לכל ילד, אולי בשפה שאני יכול לעשות את זה בשפה יותר uh, ידידותית, בעברית, אוקיי. Okay. אבל ברגע שאתם מתרגמים את המילים לשפה יותר ידידותית, האם הדברים הם ברורים או לא ברורים? הם מאוד ברורים. אלוהים דווקא בנושא של מוות, בנושא של חיים ומוות, בנושא של חיים טובים או חיים רעים או חיים על הפנים, אלוהים יש לו לא מה להגיד. והוא לא יגיד את זה בשפה מבולבלת שאנשים לא יבינו. הוא יגיד את זה בצורה הברורה ביותר, כדי שאנשים יקראו את מה שהוא אומר, ובסופו של דבר יחליטו ללכת בדרך שהוא אמר ולא בדרך שלהם, כי... הוא לא רוצה שאף אחד ימות. כתוב, כי לא אחפוץ במות המת. לא רוצה שבן אדם ימות. אנחנו קוראים את השייכות הזאת של אלוהים בישעיהו 60-21, כל כך יפה. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעו, מעשה ידיי להת... ידי להתפאר. אלוהים, הוא קורא לעם שלו צדיקים. ומה הוא מראה להם בעצם את העתיד של מי שבוחר להיות צדיק, נכון? לכמה זמן הם ירשו ארץ? הם ירשו ארץ חדשה, נכון? בעצם איפה אלוהים קובע שהוא בורא ארץ חדשה? בתנ״ך, לא בברית החדשה. יפה מאוד, נכון? הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, נכון? ואז בעצם גם בישעיהו באותו אה, מקום, באותו פרק, הוא אומר, ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. הארץ שהם ירשו היא, היא לא תהיה לזמן קצר. הצדיקים בעצם הם יורשים. הם מקבלים מאלוהים את מה שהוא מכין בשבילהם. בעולם החדש שאלוהים יברא, עוד פעם אני חוזר על זה, כל אחד שיעשה את ההחלטה שלו לעצמו, זו החלטה יומיומית דרך אגב, <coughs> להחליט לא להיות רשע, זה לא החלטה אה, של פעם בחיים. זה החלקה יום יומית במשך כל היום, כל היום. להחליט לא להיות רשע, להחליט לבחור בדרך של אלוהים ולא בדרך של האויב. זה לחיות חיי צדיקות, אוקיי? איך היה כתוב על, איך קוראים לו? חנוך. כי את אלוהים התהלך חנוך, נכון? חנוך התהלך את... את אלוהים, ומה אלוהים עשה? לקח אותו. הוא הלך בדרך של אלוהים. הוא כל הזמן הלך בדרך שלו, הוא בחר ללכת בדרך של אלוהים. בעולם החדש שאלוהים עברה לא יהיו רק רשעים אלא רק צדיקים. ואלו הם אנשים, שאני גם את זה אמרתי היום לאנשים שפגשתי, אלה אנשים שלקחו ברצינות את מה שאלוהים אמר. לקחו ברצינות. זאת אומרת, הדברים, היה משתל גדול בחיים שלהם. הם התקראו את הדברים ואמרו, אוקיי, אני רוצה לחיות לפי מה שאתה אמר. אני לא רוצה לחיות לפי מה שבא לי, או לפי מה שנוח לי, או לפי מה שנעים לי, או לפי מה שנראה לי הגיוני, דווקא אני רוצה ללכת בדרך שאתה אמרת. <אף> ואני אני רוצה לחיות חיים, את החיים שלי בדרך שכתוב שאני צריך לחיות אותם. הדרך שכתוב שאני צריך לחיות את החיים שלי, לפי מה שאני מבין ממך, זאת הדרך לחיים ולא למוות. זאת דרך שמובילה בעצם למלכות עולם. ואני רוצה להיות... אחד מאלה שירשו את הארץ הזאת שאתה דיברת עליה. אני רוצה להיות חלק מהמלכות הזאת ואני לוקח ברצינות את ההבטחות שלך. אז זה, זה מה שאלוהים אומר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. שימו לב את ההבדל, זה תהילים שאני, בהקשר לשיעור של היום הייתי מבקש מכם היום לקרוא עוד פעם. אוקיי, את, את לבד בבית איתכם, תקראו אותו בעיון פעם, פעמיים, שלוש או עשרים. לא אכפת לי, אבל תלמדו אותו טוב-טוב. כי טוב. הוא מדבר פה על השיעור הזה שאנחנו מדברים ועל העתיד הנצחי שלכם. כתוב בפסוק תשע, כי מרעים יקרטון וקווי אדוני המה ירשו ארץ. אוקיי? ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. וענבים ירשו ארץ, והתענגו על רוב שלום. זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו. אדוני ישחק לו, כי רעה כי יבוא יומו. חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם, להפיל עני ואביון, לטבוח אישרי דרך. דיברנו על זה לא מזמן. הרשעים, זה מה שהם רוצים לעשות. חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשבענה. טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים. מי שבוחר לעשות את הרצון של אלוהים, כפי שמתגלה בדבר אלוהים, מקבל זהות של צדיק. אוקיי? ומי שמחליט לדחות את רצון אלוהים בדברו, הוא בעצם רשע, שאין לו מקום במלכות אלוהים, והקיום שלו יחדל לכמה זמן? לעולם. כמו שהצדיקים יורשים ארץ לעולם, הרשעים יורשים חידלון לעולם. זאת אומרת, החוסר הקיום שלהם, אה, הוא יהיה לעולמים. ההיפרדות של הרשע מאלוהים בעצם מהווה גזר דין מוות עבורו, נכון? ברגע שרשע מחליט לא ללכת בדרך של אלוהים ולא לעשות את מה שאלוהים אומר, מה הוא גוזר על עצמו? גזר דין מוות. כי הוא לא רוצה להיות עם אלוהים היחיד שיכול לתת חיים. המקור לחיים הוא רק מאלוהים. ואם רשע הוא הוטעה להאמין שהחיים שלו יהיו טובים יותר ללא אלוהים, בעצם הוא גוזר על עצמו גזר דין מוות. זה כולל את המשפחות שלנו, זה כולל אה, את האנשים שהם לא רוצים, את אלוהים אצל החברים שלנו, אצל העבודה, לא יודע איפה הם נמצאים, אנשים שאומרים, לא, אתה יודע, זה לא בשבילי, אני חילונית, כמו שמישהי אמרה לי היום, אני נורא מצטערת, אני חילונית, אני לא מאמין לדברים האלה, זה יותר מדי אפוקליפטי בשבילי. אוקיי. Okay. אז היא נכנסת באופן אוטומטי לקטגוריה שאלוהים קובע, לא היא, אלוהים שברא אותה, היא מחליטה, היא מחליטה, לא להיות איתך, אתה שנותן לי את החיים, תודה רבה, תשאיר אותם בשבילך, לא רוצה, לא מעוניינת. לא והיא נכנסת לקטגוריה של רשעים, רשעים שלא רוצים את אלוהים ולא רוצים שום דבר איתו. שימו לב שגם פרעה עשה את אותו דבר. ויחא ברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה בסד... בעד בהמה, הם הרגישו את הכוח של אלוהים, את המכות את החטאים שלהם, שאלוהים היכה בהם, היכה הברד, את כל עץ השדה שיבר, רק בארץ גושן. מה שמלה ארץ גושן בעצם? איפה שהיה עם ישראל. מקום של הצדיקים. למה של הצדיקים? כי הם החליטו להאמין באלוהים וללכת אחריו, נכון? לעשות את מה שהוא אומר. מי היה הנציג שלהם דרך אגב? משה רבנו, נכון? הוא היה הנציג של ארץ גושן. ושאר מצרים היא הייתה בעצם, הנציג שלה היה פרעה. עכשיו תשימו לב איך פרעה מגדיר את עצמו. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם חטאתי הפעם אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. אוקיי, איך אומרים well said <laughs> באנגלית. טוב אמרת. וזה האמת. את, אתם שמים לב שפרעה מדייק פה. הוא נכון? אומר אלוהים הוא צדיק אבל אני והעם שלי רשעים. מה בסופו של דבר היה הסוף של פרעה והעם שלו? קבעו, נכון? כמו שהסוף שיהיה לרשעים, לאלו שידחו את אלוהים וצברו, <coughs> גם, eh, גם להם יהיה אותו, אותו גורל. כמו שאנחנו דיברנו על נוח, נוח היה איש צדיק תמים, הוא ניצל ממוות בזכות העובדה שהוא עשה את מה שאלוהים ציווה עליו, הוא בנה תיבה. תתארו לכם שבאופן היפותטי, שהיה עוד בן אדם אחד אומר, השכן שלי בונה תיבה. אולי הוא יודע משהו שאני לא יודע. לא, לא היה אף אחד כזה שאמר את זה. אף אחד. סך כל הצדיקים שנושעו, כמה הם היו? שמונה. שמונה. האם הם היו אנשים מושלמים? אנחנו גילינו שלא. הם היו אנשים חוטאים. אבל הם החליטו לקחת ברצינות את מה שאלוהים אמר, וללכת בדרך שלו, נכון? רק הם ניצלו. כל השאר הם היו בקטגוריה של ה... של? של הרשעים, נכון. ולכן הם לא ניצלו. אז אנחנו בשיעור הקודם למדנו שבעצם אלוהים בחר להתמודד עם הבעיה של החטא, עם הבעיה של החטא, כדי בסופו של דבר לגרום לכך שאנשים לא יהיו חולים יותר במחלה הזאת שנקראת חטא, נכון? הדם, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח, לכפר. על נפשותיכם, נפשותיהם של מי? של אלו שהם מכונים צדיקים. אוקיי, אז אם בפעם הבאה תשמעו שאתם אה, מוזמנים ללכת לקברי צדיקים, אה, תשמעו על איזשהו צדיק מסוים שהוא אה, מת מזמן או אפילו קיים היום, תיקחו את מה שהם אומרים ותשוו אותם לדבר אלוהים. אם בדבר אלוהים לא כתוב את מה שso called הצדיק הזה אומר, סימן שהוא צדיק או רשע. סימן שהוא רשע ואי אפשר לקבל את מה שהוא אומר. והצדיק היחיד שאנחנו באמת יכולים לקבוע אותו כצדיק, עליו נדבר בשיעור הבא. וכמובן שאני מזמין את כולכם לקרוא את המקומות האלה אולי שלא סימנתם, אבל ההקלטה שזה נמצאת פה אצלי, אתם יכולים לקבל אותה. בכל אופן, שהשיעור הזה שלמדנו היום, מאוד חשובה על הזהות שלכם כמאמינים, איך אלוהים מחשיב אתכם ומה הוא מצפה מכם, איך הוא מצפה מכם לחיות את החיים שלכם כדי שאתם תחשבו לצדיקים, לאלו שממשיכים לחיות ואלה שירשו את הארץ, אוקיי? אז שיהיה לכם ערב טוב ומבורך ואנחנו נתפלל לכם. <חש>